«Нічого про мене не хочете спитати, Якове Платоновичу?» «А що я маю питати?» – сказав Яків. «Ти, дочко, як той метелик, що злетів та сів. Може, мені на руку, може, на вікно. Поки сидиш у мене, то не хочеться мені тебе здмухнути». «А ви філософ, виявляється», – казала вона. Була в ковтині, яку купив разом з нею на базарі, що був тепер у їхньому селі щоп'ятниці» і коротенькій спідничці, котру сама вибрала. Геть дівчисько, подумав Які, підліток підранений. Тоді вечоріло, а вечором він уже майже не бачив. Сідало сонце за тополі на краю села, і разом з сонцем сідало його життя. Поруч сиділа дівчина метелик. Яково було добре. Добре було Яково. А тоді з усіх можливих шляхів свого життя їхати в якесь місто, в Польщу втікати, а може і саму Варшаву, а чи на схід до Совєтів, він обрав інший, як зрозумів єдиний можливий для нього. Повернувся в село, на своє подвір'я, до своєї хати. Будь, що буде, будь, що уб'ють, заберуть у поліцію, нехай. Не став ждати Улянку. Не сила було ждати не міг і прийняти милості з її рук. Не міг. От яка продибенція. Лють у ньому всередині, що спалювала нутро і наче б назовні, то народжувалась, то гасла. Приходили спогади, а разом з ними дивні хвилі ніжності. Ніби Улянка була тут, поруч з ним, ніби тулилася до нього, а не вітер вдарявся об боки. Він аж підійшов до яблуні, втікаючи від того видава, і погладив шорстку кору. Хотів відпустити коня. Відпустив і настогнав. Сів і поїхав щосили, чосили. Мчався через ліс у безвість. Зрештою спинився. Вернувся на хутір. Треба було їхати в село, де невідомо що може зробили з Улянкою. Згадав, що вона наказувала дочекатися її приходу. Буду у вівторок вранці, сказала вона. Не завтра, а у вівторок. У вівторок. Попереду чекав страшний і довгий день. Відпустити коня і йти пішки до міста. Тут він згадав, що бачив, як біля хутора росте сиза блекіть. сонна кущиста трава. Якщо наїстися її дрібних ягід, казала його тітка Якелина, то спершу прийде сон. А потім непомітно – смерть. Він кинувся, знайшов, став рвати. Запихав маленькі ягідки, що висіли на стеблах до рота. Спішив набитися, наїстися, мов боявся, що хтось заборонить. Потім пішов до хати. Ліг на перепану лавку, єдину у хаті. І став чекати сну. Сон прийшов, але смерть – ні. Вночі прокинувся від холоду, всього трусило, нудило, виблював раз і вдруге. За вікном сіріло. Зрозумів. То світанок вівторка. Вівторка, в якому садилися жити. Десь тут тече струмок, згадав і, хитаючись, вийшов із хати пустки. А потім побрів до села. Не став їхати, а йшов і вів коня на повітку. Сів було та зліз. І тільки перед селом знову скочив на вірного товариша, що розділив з ним цю невимовну гірку ніч, і поїхав вверхи. Вертався, наче справді був переможцем. А може й був? Тільки от над ким? Над собою? Над своїм прогірклим, просоленим невидимими слізьми коханням? «Сину, як же ти вернувся?» Тебе ж убігать, сину. Мамин зойк. Схожий теж на постріл, на квилення підбитої чи то лебедиці, чи невідомої птахи, що простягає до нього руки крила. Мамо, не кричіть і не плачте. Самі казали, що долю конем не об'їдеш. Я спробував та вернувся. Цитьте, мамо. Він злазить з коня, П'є воду. Жадібно. Хоч перед тим на хуторі напився. Та береться обтісувати колоду, що лежить на дворі. Щось мусить робити. Мати стоїть поруч. Мов би, вартує його одлиха. Жадібно дивиться. Щось хоче сказати і не може. «Щіть до хати, мамо», – каже Яків, не витримавши її зітхань. «Щіть, мамо». «Добре, сину». Тупціє на місці, Йде і спиняється, Яків не витримує. А батько де? До колишнього старости пішов, Вони ж разом колись воювали, Той із Солтисом дружить, За тебе просили. Просити, он як? Він теше і теше, Люто і затято. Нехай хоч сотня Петрів, ведовців, Солтисі І поліцаю приходить, і забирають це вбивають. Його життя, його душа кудись відлетіла. Вчора, а може, минулої чорної ночі, а може, іще раніше. Відлетіла. Він відчуває страшну, безбережну порожнечу, серед якої сам один затято махає сокирою. Нащось теше, бо не відає, куди піде та обтесана колода. А хату, хліб, чи, може, його власну трону. Ураз пригадує схожість улянчину, Одразу на два дерева за хатою, коло паркану. «Піду зрубаю», думає. На півдорозі спиняється. Щось спиняє. Кидає у повертається Вертається до колоди. Теж а на сусідньому подвір'ї знає непевне, Знову з хати виходить весілля. Наречені тримають в руках ікони.